DAKOT ISRAEL IISRAELI MINUTID Tere hea pereraadio kuulaja. Mina olen Peeter Võsu, eetris on Iisraeli Minutid. Möödunud neljapäeval, 29. detsembri pärast lõunal, vannutas Knesset ametisse Iisraeli uue valitsuse, häält ega 63-54. Iisraeli 37. valitsuse peaministriks sai ootuspäraselt likuudi veteranpoliitik Benjamin Netanyahu, kes on kõige kauem ka seda ametit pidanud. Tema jaoks on tegemist kuuenda valitsusega. Knesseti presidentiks valiti Amir Ohana, kes on samuti erakonnast likuud. Uues valitsuse on 30 ministrit, kellest viis on naised. Likudi koalitsiooni partneriteks on SAS, United Torah Judaism ja kolmest erakonnas koosnev valimisliit Religious Zionism, kus valimisteks liitusid erakonnad Religious Zionism, Otsmaa jehudit ja Noam. Pärast valimisi valimisliit lõpetati, mis tõttu Likud pidi koalitsiooni moodustama viie erineva partneriga, kellest igaüks esitas ka erinevaid nõudmisi. Pärast parlamendi sessiooni suundus uus valitsus presidendi paleesse, kus võeti nendest traditsioonilised fotot koos president Isaac Herzogiga. Nagu aastavahetustel ikka, tegi statistikaamet ka tänavu mitmeid kokkuvõtteid. Üheks olulisemaks nendest oli ülevaade rahvastikust. Mõõdunud aasta jooksul kasvas siis oli rahvastik 2,2%. Aasta lõppedes elas seal 9,65 miljonit elaniku, nendes 73,6% on juudid, 21,1% araablased ja 5,3% teistest rahvustest. Loomulik kiive, ehk sündivus andis juurde 178 000 last. Iisraeli emigreerus ligi 73 000 juuti, igaviku lahkus 52 000 ja riigist lahkus 4 000 inimest. Kukkuvõttes jäi Iisrael 204 000 inimesega plussi. Tavapäraselt on juurde kasv olnud 1,8-1,9%. Tänavune 2,2% tuli seoses erakordselt suurele emigratsioonile, mis ületas möödunud aastate vastavaid näitajad rohkem kui kahekordselt. Immigratsioon oli möödunud aastal suurim Venemalt, Ukrainast ja Valgevenest. Põhjuseks sõda. Kui Ukrainast lahkuti, enamasti seoses otseses sõjaohuga, siis Venemalt seoses mobilisatsiooni ohuga, aga ka elustandardi langemise ja tuleviku väljavaate muutumisega perspektiivituks. Sama trend tõenäoliselt jätkub ka tänavu. Seisuga jõulud 2022 elas Iisraelis umbes 182 000 kristlast. Nad moodustavad kogu riigi elanikonnast umbes 1,9%. 2021. aasta jooksul kasvas kristlaste hulk ligi 2%. Rohkem kui kolm neljand Iisraeli kristlaskonnast on Araabia rahvusest. Araablastest moodustavad nad ligi 7%. Üle 2 kolmandiku araabia kristlastest elab Põhja-Iisraelis kõige rohkem. 21 000 elab neid Natsaretis. Sellele järgneb Haifa 16 000. Ja elab ligi 13 000 Araabia kristlast. Kõige rohkem mitte Araablastes kristlasi, 39%, elab Tel Avivis. Sellele järgneb Haifa 36%. -iga. Keskmiselt mitte araablases kristlikku naise perre sündis möödunud aastal ligi 1,8 last. Keskmise araabia kristliku naise peres on see number veelgi madalam ligi 1,7 last. Keskmiselt kasvab Iisali kristlikus peres pisut üle kolme lapse, mis tuleb varasemast kõrgest tiibest. Seoses pidevate õhurünnakutega nii kaasast kui ka üle põhjapiiri arendab piisal oma uut õhutõrjesüsteemist Link, mis Eesti keeles tähendab linku. See süsteem arvestab eriti uute ohtudega nagu droonid ja muud õhusõidukid, mille abil Hamas ja Esbola on hakkanud Iisraeli ründama. Tegemist on 120 mm õhutõrja kahuriga, mida saab ohu ilmnemisel väga kiiresti rakendada. Selle tegevus on 7 kuni 10 kilometrit. Üks seade tulistab välja kuni 16 lasku minutis ja selle opereerimiseks piisab kahest kaitseväelasest. Slink töötab vastavalt vajadusele kas manuaalsel või automaatsel režiimil. Selle eeliseks on kerge ja kiire käivitamine ja opereerimine, mis võimaldab vaendast otse kohe peatada vähemalt nii kauaks, kui piirile saabuvad suuremad abijõud. Samuti on selle üheks eeliseks laske täpsus, mis tagab vaendase objektide kindla hävitamise. Ekspertide hinnakul kahel kordistab see seade lähivõitluses Iisrali üksuste võimekust. Ka uue ja kahuri nimi Sling ei ole jõuslikult valitud. Iisraeli ajaloolistest võitlustest kuulub Taavet ja Koljati kahe võitlust tuntumate hulka. Vaenlane Koljat oli raudrüüs ja selle aegsete standardite järgi parimas sõjavarustuses. Taavet läks tavastu lihtsa linguga. Varustuse puhul ei osutunud määravaks selle tase, vaid usk jumalasse, kes andis Taavetele võidu. Nimevaliku puhul on ilmselgelt tegemist sõnumiga usust jumala kaitsesse. See pole esimene relvasüsteem, millel Iisrael on annud piiblist võetud nime, see näitab üldsuse suhet Jumala sõnaga, mis on Iisraelis üldiselt tavapärane ja isenesest mõistetav. ÜRO peasamblee hääletas möödunud laupäeval 31. detsembril resolutsiooni poolt esitada haagi kohtule kaebus Iisraeli vaidlusaluste alade okupatsiooni ja annekteerimise pärast ja paluda kohtu seisukohta selles küsimuses. Resolutsioon tautleb haagi kohtult Iisraeli suhtes hukkamõistat otsust nii Juuda ja Samaaria kui ka Jerusalemu okupeerimise tõttu. ÜRO resolutsioon võeti vastu 87. poolt 26 vastu ja 53 erapoolutuks jääva häälega. Resolutsioonil andsid poolt hääled kõik Araabia riigid, kaasarvatud need, kes on sõlminud normaalsed suhted Iisaliga. Resolutsiooni poolt olid ka kõik totalitaarsed režiimid, samuti mõned Euroopa Liidu liikmesriigid. Vastu tulid USA-alt, Kanadalt, Ühend kuningriigilt, Austraalialt, Saksamaalt ja osalt Euroopa Liidu riikidelt. Ka Eesti hääletas resolutsiooni vastu. Suur osa Euroopa Liidu riike jäi sellel hääletusel erapooletuks. Nende ulgas olid Prantsusmaa, Soome, Rootsi, Norra, Taani ja mitmed teised. Iisraeli valitsus kaalub võimalust ühistada mitmete Palestiina autonoomia tippametnike ja poliitikute load Iisraeli sisenemiseks seoses sellise vaenuavaldusega ühe roos. Siian on Iisrael kohelnud Palestiina autonoomia juhte partneritena, mis tõttu neil on olnud õigus Iisalis vabalt ringi liikuda. Otselt vahenulikud avaldused nende poolt peaks saama adekvaatsse reaktsiooni Iisraeli poolt, arvavad uue valitsuse välisjustiitsia peaminister. Tõenäoliselt hindab Iisrael sarnaselt ka hääletavaid riike. Mitmete otsustajatega on Iisraeli juhid ka nendes küsimustes rääkinud. Mõistagi saab normaalseid suhtid arendada vaid usaldusväärsete partnerite vahel. Eriti tore oli sellel hääletusel näha Eesti häält Iisraeli poolel. Iisraeli valitsus on otsustanud lugeda COVID-i pandeemia lõppenuks ja alandada haiguse staatust. covid testimise läbi viimine läheb 18. jaanuaril armeelt üle siviilstruktuuride pädevusse. 31. jaanuaril suletakse pandeemia kontrollikeskused ja kaotatakse kohustusaigete isoleerimiseks. Terviseministeeriumi nõunik professor Cyril Cohen usub, et viirus käitub tavahaiguse sarnaselt, Ja ei koorma enam tervisoja süsteemi üle, mis tõttu puudub vajadus erakorralisteks meetmeteks. Loomulikult on see heaks uudiseks kõigile, kes plaanivad täna Iisraeli reisida ja võid loota, et need otsused ka vastavalt plaanidele ellu rakendatakse. Iisraali minutid Te kuulsite saadet israeli minutid, mina olen saatejuht Peeter Võsu. Või Saber. Kot Israel Iisraeli minutid